Isabela Vasiliu Scraba, clipa netrecătoare din interpretarea lui Noica și din tinerețe fără bătrânețe de Mircea Iliade. Partea a doua. Moto. Niciun alt profesor de istoria religiilor nu s-a bucurat în America de o așa de mare popularitate ca profesorul Mircea Iliade. Păstrez vii în memorie ovațiile cu care a fost răsplătit în noiembrie 1973 când a conferențiat la Chicago în fața peste 1000 de profesori universitari, Mac Ricketts, iulie 1981. Terminând descris tinerețe fără tinerețe, în esența e o interpretare originală a poveștii tinerețe fără de bătrânețe, Mirce Eliade, uimit de coincidența hermeneutizării acelui basm românesc. Îi scrie lui Noica pe 27 decembrie 1976, spunându-i că abia așteaptă să-i citească interpretarea. Întreaga desfășurare a nuvelei Eliadești pare a se petrece din punctul de vedere al întineritului profesor Dominic Matei într-o clipă mult dilatată și rămasă pe loc vreme de 30 de ani. Gheote apare și în interpretarea dată de Noica basmului românesc, desigur în mod diferit valorificat. Când Faust se luptă cu natura, când democrațiile la oaltă cu dictaturile vor să aservească natura, ei strivesc tot deodată și planta delicată a țărăninii, scria Noica până să fie arestat. Vezi manuscrisele de la câmpul lung, Reflecții despre țărănime și burchezie. București, 1997 Cum la baza lumii noastre stă amintirea, mijloc esențial de perpetuarea tradiției culturale, în hermeneutizarea basmului prin creierea în marginea lui a unei noi povești, Mircea Eliade înfățișează lumea devenirii, alegând de personaj principal un profesor de liceu, din tagma creatorilor rătăciți în breasla dascălilor. Prima parte a exegezei mele chiar o intitulasem Recuperarea tradiției spirituale în post-istorie. Vezi revista Acolada, Satul Mare, septembrie 2021. După ce a reușit să citească interpretarea lui Noica, Eliade a găsit o excepțională. Pe 17 februarie 1977 îi împărtășește lui Noica deosebita încântare cu care i-a citit basmul ființei și tinerețe fără de urmând a fi inclusă în cartea Sentimentul românesc al ființei, editura Eminescu, 1978. Primind și volumul noician, Mircea Iliade îi scrie lui Constantin Noica pe 27 noiembrie 1978 că este cartea care i-a plăcut și l-a tulburat cel mai mult din tot ce a citit în ultimii ani. În mine romanul intitulat inițial Tinerețe fără de bătrânețe, Iliade rezolvase problema ajungerii și rămânerii în prezentul etern pornind de la zicerea după care cel lovit de trăsne trăiește o de ani. Unii traducători ai nuvelei chiar au preschimbat titlul în sensul acesta. Hermeneutica linoica zăbovește pendelete atât asupra ajungerii pe tărâmul uitat de timp, cât și asupra felului în care făt frumos ajunge a pierde viața fără de moarte. În articolul Călătorie în Maramureș, publicat de Mihai Olos în calendarul Maramureșului, Baia Mario 1980, Constantin Noica notase următoare. Când mă gândesc la Maramureș, la folclorul nostru și la felul întâmplător și prea desa parțial în care am păstrat ceva din ce a fost, îmi spun că aceea ce știm și admirăm noi, la oaltă cu atâția străini, reprezintă poate numai resturile și firimiturile unui banchet al zeilor. Aici accentul nu trebuie pus pe latura cantitativă a resturilor, ci pe sursa firimiturilor de care încă ne mai putem bucura. Ca o fărâmă ajunsă la noi din banchetul zeilor, îi apăruse filozofului însuși Basmu ființei, păstrat prin oralitatea culturii românești tradiționale, sub înfățișarea poveștii despre tinerețea fără de bătrânețe și viața fără de moarte, culeasă de Petre Ispirescu. Pus în fruntea culegerii din 1882, prefațată de Vasile Alexandrii, acest basm este, după noi, ca singurul care exprimă direct plinătatea, măsura și adevărul ființei. Înainte de ocupația stalinistă a României, Constantin Noica remarcase că întreaga noastră filozofie cultă este în consonanță cu țărănescul. Vezi pagini despre sufletul românesc 1944. Gândindu-se la Naionescu, la Dan Bota și la proaspăt apărută dimensiune românească a existenței publicată de Mircea Vulcănescu, nu doar la impozanta creații creației filozofică a lui Lucian Blaga, silit de mercenare ocupanțului străin să scoată din biblioteca universitară clujană cu propria lui mână volumele alcătuind opera sa filozofică interzisă de prolet cultiști. După publicarea rostirii a creației și a sentimentului românesc al ființei, Noica mărturisise că ideea acestor volume o avusese încă din anii ultimi de pușcărie politică. Spiritul folclorului românesc îi apărea lui Noica înrudit chiar în expresie cu Goethe, pentru care creatorul de geniu este însu cu veșnic renuită pubertate, participând astfel la tinerețea fără de bătrânețe. Vezi sentimentul românesc al ființei. Asemânarea cu un înghiote văzut ca profet al devenirii într-o devenire, cum îl văzuse Tudor Vianu, ar fi de constatat la începutul basmului tinerețe fără de bătrânețe, când împăratul și împărăteasa își doreau copii, ca toți oamenii ce urmăresc perpetuarea vieții ca viață, ca simplă devenire într-o devenire. În lotul devenire într-o devenire, Intră și acea devenire liniară pe care o presupune educația, relația profesor-elev, ce va deveni la rândul său profesor. Numai că perpetuarea educării presupune decăderea de la omul subiect, creator în orizontul culturii, la omul obiect care învață spre a-i face și pe alții să învețe. Ar are ori se întâmplă totuși să fie rătăcit îmbreas la dascărilor și câte un creator de geniu. Valorile culturale aduse de el pe lume sunt purtătoare de ființă adevărată și nu de ființă instituită într-o vană zonă de veșnicie, cum este bursa valorilor culturale trâmbițate prin mass media după criterii străine de cultură. După noi, ca, însuși, timpul rostitor al vieții adevăraților creatori contrastează cu timpul simplu rotitor al celorlalți oameni. Liniara desfășurare a lanțului generațiilor poate fi însă câteodată întreruptă, așa păruse a se întâmpla cu perechea împărătească lipsită de copii. Dar la ei nu fusese decât un semn că este în joc ceva mai deosebit. Lăsată de cenzura comunistă a fost invocarea poveștii biblice a Sarei, care născuse la bătrânețe o drastlă exemplară. Fața luminoasă a devenirii într-o devenire ține loc de ființă în lotul omenescului. Altfel spus, nemurirea speciei ține loc de nemurirea într-o tinerețe fără de bătrânețe din povestea culeasă de Petre Ispirescu. Din lotul omenescului provin însă și excepțiile, întâmplările de dincolo de fire, ilustrate în blasme precum Miron și frumoasa fără corp sau tinerețe fără de bătrânețe. Noica îl interpretează pe ultimul accentuând asprea aspirației către ființă a fiului de împărat, căruia îi va fi dat să ajungă la stadiul împlinirii la ființa adevărat. Ca să introducă ideea timpului etern prezent, filozoful scrie că ar mai exista un timp care curge într-altfel încât o parte a lumii. Cu termen noicien, într-altfel curge timpul acolo unde locul de venire într-o devenire a lumii noastre este luat de vremea uitată de pe tărâmul tinereții fără de bătrânețe. Ajuns pe tărâmul dorit, fiul de împărat își povestește propria viață iar făpturile de acolo îl împrietenesc cu animalele să se poată plimba prin păduri fără de grijă. Noi ca notează că în basmul românesc împăratul care își dorea copii, în loc să se ducă la un cititor în stele, se duce la un uncheș dintr-un sat aproape de la care află că în primirea dorinței de a avea un moștenitor o să-i aducă o întristare. Arhaicitatea basmului îi apare filozofului prin însăși structurarea lumii întâi în jurul familiei, apoi în jurul ginții și pe urmă în jurul lumii fiarilor și afirii pe care făt frumos le trădează încercând să-și depășească condiția de muritor spre a ajunge pe tărâmul uitat de timp al prezentului etern. În interpretarea basmului tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte, Constantin Oiga observă că descrierea ascensiunii lui Făt Frumos, cel care a năzuit către o țintă precisă, nu seamănă cu salturile lui Euforion din Faust de Goethe partea a doua, care nu a avut nevoie de nicio pregătire specială spre a-și încerca puterea de a sări cât mai sus. Imaginat de Goethe ca rod arunirii trecătoare dintre idealul grec și idealul modern, Euforion nu știa către ce vrea să urce și de aceea salturile lui înaripate au fost sortite eșecului. În schimb, făt frumos destinat de la naștere ființei, nu putea călători spre realitatea ampietrită parmenidian, fără o atentă și lungă pregătire. Înainte de a porni în lume, toți fiii de împărat își amintesc de armele și calul din tenerețea tatului. Numai armele vechi și ruginite pe care tânărul le va face să strălucească de ca și cum ar fi fost noi, sunt ale sale fiind ale spiței sale și ale locului său. Așadar, pregătirea a implicat în primul rând o conștientizare a originii proprii. Feciorul își caută ființa, iar aceasta se trage în la părinți, vorba lui Blaga. E la cei ce au dat ființă pământească. Doar armele și calul tatălui său îi pot conferi lui făt frumos individualizarea proprie în care de la bun început i a stat înscrisă întâlnirea cu realitatea împietrită a tineriții fără de pătrâneți. Zadarnic încearcă părinții să-l rețină în lumea devenirii presimțind că despărțirea poate însemna și moarte. Ei însă nu înțeleg bine despre ce moarte e vorba. Făt frumos pornește la drum cu acel cal înaripat. Trecut de marginile împărăției și ajuns în pustie, erou basmului dăruiește avuția ostașilor cu care pornise la drum și îi trimite acasă pentru a porni spre răsărit, spre o obârșia cea mare. Dăruindu-și avuția, el este eliberat de tot ce-l mai putea lega de lumea rânduielilor obișnuite. Urmează trei încercări. Din deznodământul întâlnirii cu Dionoia, fostă femeie ca toate femeile, dar apoi căzută sub blestemul părinților pe care nu-i asculta, filozoful desprinde ideea că omul poate oricând recădea în ordinea din care s-a desprins. La prima încercare, în lupta purtată cu Dionoia, căruia îi retează și îi pune la loc un picior, Făt frumos are înfruntat blestemul indirect exprimat al lumii imediate pe care a părăsit-o când s-a despărțit de părinții care voiau să-l rețină. Ca să nu recadă în lumea devenirii pe care o lăsat-o în urmă, rezistă și ispitei de a se însura cu una din fetele gionaie, toate frumoase ca niște zâne. A doua încercare îl pune în situația de a înfrunta blestemul ginții a lumii îndepărtat apropiate pe care o alcătuiesc cei de un sânge cu el. Are de luptat cu Scorpia, care, ca rudele omului, are mai multe capete, o învinge tăind și apoi punând la loc unul din cele trei capete. Încercarea a treia îl pune în situația de a înfrunta blestemul lumii fiarelor și al naturii însăși, pe care vrea să le trădeze odată cu depășirea condiției omenești. Dar cu întreaga fire nu se poate bate și tocmai ea, reprezentată de fiarele cele mai sălbatice din lume, stă să păzească zi și noapte palatul unde locuiește tinerețea fără de și viața fără de moarte. Fiind un euforion care știe de ce zboară și către cine, Făt frumos, alcătuind cu zburătorul cal un trup și un duh la oaltă, așteaptă clipa să poată zbura deasupra firii. Atunci, ca în Mehbet, vuiește și se răzvrătește întreaga natură de sminteala celui aflat pe punctul de a sparge cercul naturii sale omenești. Trecut din lumea firii în lumea ființei, făt frumos vede cum fiarele se îmblânzesc ca prin farmec, hrănite de doamna palatului, care îl întreabă ce caut aici. Căutam tinerețe fără de bătrânețe," spuse fecerul de împărat. Răspunsul zânei e întârziat de Noica prin ocolul biblicului Eu sunt. Nemai văzând suflet de om pe tărâmul ei, stăpâna se bucură de venirea lui Făt frumos. În această parte, comentariul lui Noica este de-a dreptul memorabil. Din perspectiva ființei, balaurii și răutățile lumii sunt vieți puișori pe care stăpâna ai trimite la locul lor, pentru că în mâinile ființei totul redevine bun și cuminte. Chiar omul care, cum spuneau vechii greci, poate fi cel mai înfiorător animal, este în prezentul etern al vieții fără de moarte tot ce poate fi mai bun între pui în lumea tinereții veșnice, Făt Frumos se însoțește cu zâna cea mai mică. A treia zână ar fi și cea mai individualizată pentru simplu motiv că un ins nu s-ar fi putut însoți cu niciuna dintre fantomaticele surori mai mari. Zâna cea mică a fost și cea care i-a văzut fața omenească atunci când Făt Frumos a ajuns în lumea lor lumea pe care și-o dorea de când acceptase a se naște, doar după ce îi fusese promisă. Trăind vreme uitată pe tărâmul eternului prezent, el nu încalcă intenționat, ca în basmele obișnuite, interdicția de a păși în valea plângerii, de unde începe prăbușirea. Noi, ca amintește de credința, după care ceea ce este pe lumea asta strâmb, dincolo este drept. Aici cioburi din vasul întreg, pentru a cântări cu gândul ciudățenea de a pierde veșnicia din cauza unui iepure însemnat și nu a unui mai prețios. Spre deosebire de lumea devenirii, unde oamenii ies din rând prin stări și întâmplări cu totul neobișnuite, prin care viața le este pusă în pericol, în lumea ființei totul este perfect rânduit și echilibrat. De aceea, o singură adiere schimbată, o singură undă mai mult pe apa lacului, sunt de ajuns ca acum un singur iepure spre a răsturna toată buna așezare, conform sentimentul românesc al ființei 1978. Dezechilibrarea survine în cascadă prin ieșirea de o clipă de sub blânda amnezie Dorului făt frumos de părinți divulgă zânelor tecerea hotelului cu valea plângeri. La Noica, multe dintre inspiratele sale nuanțe de gând se-i din trimiterile pe care le face la gheate. În acest punct, filozofului apare în fața imaginea oazei în care trăiseră Filemon și Baucis, în căsuța lor înconjurată cu o mică grădină până să-și vâre diavolul modernizării coada, cei doi bătrânei ascultaseră cu evlavie clopotul bisericii încă nedermat. Gândindu-se la puținul necesar spre a răsturna bună așezare de pe unde fără frumos pierduse și roanilor trăind tânăr și fericit, lui Noica i-a venit în minte faustica imaginea împietririi lumii prin întruparea în ei a rațiune omenești inspirată de cel rău. Și filozoful Mircea Vulcănescu era de părere că statul este noul moloch care amenință să înghită viitorul culturii. put Horia Stamatul Mircea Vulcănescu și generația lui posfață la volumul războiului pentru întregirea anamului, București 1999 În actul al cincilea din Faust, echilibrul precar al lumii moderne pare pe punctul de a se pierde din pricina clopotului unei mici biserici. Asociația noiciană de idei este de-a dreptul fabulas. O simplă undă de sunet dintr o clopotniță pe care de a fi dărâmată are puterea nebănuită de a da peste cap structura de cleștar a întrupatei raționalități vrând să schimbe fața lumii. Basmul tinerețe fără de bătrânețe descrie și el în culori apocaliptice trecerea vremii în lumea devenirii. La întoarcerea lui Făt frumos, pădurile de pe moșia scorpiei dispăruseră prin o sau sau preschimbare în câmpii. După noi ca Basmul are discreția să nu meargă mai departe cu previziunea viitorului să spună de etapa următoare, în care din pământul roditor rămâne stâncă goală, bună doar pentru capre, cum s-a întâmplat după defrișarea Grecii. Filozoful va repeta adesea că românul trăiește întru, ferindu-se aș dezvălui fondul religios al gândii. Pentru Mircea Vulcănescu, românii se află undeva dincoace de binele și răul faustic-rațional al Europei moderne vezi despre spiritul românesc în caiete de Dor, Paris, septembrie 1952. Într-o revistă a exilului românesc apărută la München, Corea Stamatu a polemizat cu noi ca pornind și el fenomenologic de la realitatea existenței comuniste într-un neantu spiritual. Ori, tocmai neantul spiritual românesc va fi teoritizat după 1990, de disprețuitorii folclorului și al personalităților de vârf ale culturii interberice. Poziția lui Noica, filozof de școală naie ionisciană, s-a aflat mereu în răspăr cu dogmele ideologilor cominterniști și a clientele acestora care negau valoarea creațiilor culturale românești. În imediata vecinătate a luceafărului iminescian, pe tărâmul creațiilor românești, de o excepționare valoare, situează noi ca însăși basmul tinerețe fără de bătrânețe, precum și Balada Miorița și atâtea alte nestemate ale culturii noastre tradiționale venite din necura timpurilor. Bine conceput, plin de miez de la primul la ultimul gând, i-a lui lui acest basm al vieții fără de moarte, despre care a scris timpede că reprezintă darul nesperat al culturii noastre folclorice adus umanității. Vezi sentimentul românesc al ființei 1978.